Bësmillâh rrachmën rrachim, elhamdu lillahi rabbil alameen As-salatu as-salamu a'la Rasûl-le Muhammedin wa a'la a'lihi wa ashaabhi wa men tabi'a un bi ihsani la yumi d-deen Allah më gjënlewala, falë ndërhojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë në salavdat dhe të bekimet e Allah që ofshëm i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam i familin shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dhirë ndritë në fund të kësaj bote. Të ndërhojëzër në takimin e fundit, kemi të rejtuar një tem që normal ka të bëjmë e Koranin nga se jemi në ciklin që ka të bëjmë e Koranin dhe kemi trajtuar temën që ka ka pas të bëjë me vlerat e leximit të Kuranit. Nga se kemi thënë se shoqërimi me Kur'anin dhe udhëtimi me Kur'an fillon përmes leximit. Pastaj shkon duke u ngrit në nivele, nivele do të thotë derisa të përmbyllën përgjysë, do të thotë treja që ka të bëjë me raportin e besimtarit me Kur'anin. E duke pas parasysh se është një fazë fillestare shumë e rëndësishme dhe vendimtare, dëshoj që edhe sot të vazhdojmë me disa vlera tjera normalisht të përmendura në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit aleyhis sallam që kanë të bëjnë me që kanë të bëjnë me leximin e Kuranit. Normal kur themi për lexim të Kuranit me këto vlera, kemi përshim leximin e tij në gjuhën origjinale. Edhe pse normalisht edhe leximi i tij në gjuhën që njeriu e kupton e ka vlerë në vetë dhe e ka, pa dueshim, shpërblimi në vetë. Një nga hadithet e pejgamberit Alehi Sratusam që flasin për vlerën e Koranit është edhe se në qofë se dikush në këtë dunja, meriton të lakmohet pozite ati, madje të gjelëzohet, në kuptim pozitiv është ledzusi Koranit. Kaj qka ka tjetër kush në këtë dunja, qka do që të posedon, qka do që të kanë këtë botë, njeri, nuk javlenë që me ilaqmuaftë. Përveç lakmisë atij që do thotë është duke lexuar Kur'an, për shkak të vlerës së madhe që e ka vepra që e bën për shkak të begatisë së madhe që Allah e ka dhëruar atë. Andaj sikur se ka ardhur hadithin e, e Buharires radhiyallahu ta'ala i cili thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la hasudu illa fi fitnetein. Nuk ka, do thotë në këtë rast ka ardhur hased, jo zilia në kuptim të asaj që është negative. Nga se zilija negative, zilija e qërtuar është aja që, do të tëtë, eshtu njeri unë të dëshiran begatin e tjatë rritë që të ketë për vete, por qaj që e ka me humpë, kjo e ndalume është, përshëm, dykushë e ka një begati, dykushë e ka një mirësi, dhe kjo nga gjelozia dhe nga zilija e lakmon me pasë për vete atë begati. Mirë për jo dhe ajme vazhdu me pasë atë begati, jo veqën e me pasë, ajme humpë jo zili, kjo është e shëmtuar, kjo është e keq, thonë. Mirë, por në këtë rast, vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një xhelozi pozitive. Do të thotë, e xhelozon për mirësinë që ka, dëshon më pas edhe ai këtë mirësi, mirpaj vazhdu me vazhduar atë begati. E kjo është e pëlqyer, thonë. Dhe nëse dikush meriton me xhelozu në këtë rast, në dhunja për diçka është, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk meriton askush përveçse në dy raste, thonë. Rajulun do njeriu që Allahu xhallahu ala ë ai mëo Allahu el Kur'an ja ka mësu Allahu xhallahu ala Kur'anin fa huaj tilu ana el lejl wa ana el nahar daifaz mesel ozun Kur'anin ditë natën dhe punon me të dhe kupton andaj lidhja e dikujt me Kur'an më të vërtet është po të lakmuavën edhe gjithashtu trajyrun ata hu el mal edhe nëse dikush meriton me i lakmuar dikush që i ka pat Allahu pasurinë dikujt por jo më i lakmu pasurin por ai e shpenzon natë ditë Në gjithë aspektet e shpenzon, e ka qenë besimtari me pas pasuri për ta shpenzuar dhaj dhe për me pas mundi me ndihmu dikujt. Andaj në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhissalam përmend se çfarë vlerë dhe çfarë begati ka një njeri që zon Kur'an, thotë se mochu kret namelakmu ati nuk bëna, nuk bëna gabim. Zoti edhe kjo është ndoshta begatia vetme që meriton të lakmohet në këtë në këtë botë. Gjithashtu kanë hadithe pejgamberit alajhi sallallahu alajhissalam se Pejgamberi sonë na ka mësuar me lutë Allahu xhallahu alahu t'na zbukuroan dhe t'na hiyeshën me storinë e besimit. Sikur ka një hadith të gjatë në fund ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, eh Allahume, Allahume zayyinna bi zinati al-iman wa ja'alna hudatan muhtadin. O zot, na stolis dhe na zbukuroan me hiyeshin dhe bukurinë e besimit. Andaj imani dhe besimi që besimtari ka në zemër ka hiyeshi dhe ka stoli. Dosulia zakone është ajo që shihet. A ka mundësi njëri mbus stolin me çka të mbranshme mos munduk? Stolia është e jashtme, apo stolia është ajo që duket. Prandaj është stolia me bukurinë dhe është hijeshia që dikush lakmon, në atë që do të thotë ti e stolis apo i e hijesh shumë të hapë. E hijeshia e, e besimtarit, ajo që e reflekton bukurinë e imanit është lezimi Kur'anit. Ose ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e E bu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala ne ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam shëmbulli besimtarit i cili e lexon Kur'anin është sikur se shëmbulli i një pemë që i thon arabisht utrugha i gjon shumë protokolit thon thot rihuha tayyib wa ta'muha tayyib atë erë ne ka të mirë por dhe shije ne ka mir. të mirë anë shije të ëmbël ka por erë ne ka të mirë po si thon më e qeru me njëllë shonë një aromë të bukur, këtë ambinë në mush me ertë mirë afë. Andaj kështurë besimtari, edhe të brendë shmën e ka të mirë, imanë e ka të mirë, por edhe erën e ka të mirë. E kush i japë erë të mirë, kush e jeshën, kush e zbukuran, kush e refleksën, bukurin e imanit, ka thënë, jekra ul Koran, e lezën Koran afë. Për të aja që e shfaqë bukurin e në besimtari është lezimi i Koranës, Jo thjesht të nderozo lezimi i Kuranit është interesant çdo që e lexon njëri kohajramson. Për shembull, ka punë të caktuara që nuk i kryjnë me standarde të caktuara, nuk i mundi si marrish problemin atë. Në këtë botë për shembull, me krynie punë shpërblehesh, ama do të më krymë me standard, do të më krymë me kërkesa, nuk e kryn, nuk të paguon. Shumë gjëra kaoks në këtë botë. Ndërsa Kurani Njeri ju qyrë të që e lezën, jo në kuptim, do më me huqë po, për pjekët e munote, nuk e lezën është taghe, rjallë të shumë, me gjithat nuk privuat nga shpëllimi, ose. Lezën ka dole, ka i shkruin, ka i shkruin, dhe te lezën një fjallë, një, një, një sa i shkon ku, me gjithat nuk hum nga shpëllimi të janë. Shkruan që fardatë pejgamberi Alehi S.A. Elmahiru bil Kur'an me asëfarat il kiramil berara, وَلَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَان Ka thënë pejgamberi s.a.w. Ajqë është i shkath, i aft, në lezim të Qur'anit, i tili është në shëqirin, e kujtë. Seferatu l-kiram il-barara. Seferat janë dy kuptime, ka thënë u Lema Atau. Në kuptim janë melaiket, qi i dërgon Allahu xhallahu xhallahura se fara do t'dërgojmë te Allahu xhallahu xhallahura ne portuk me shpëndoj hyrën me shpëndoj mirësinë me shpëndoj begatinë Allahut me me, me kërkuh këncin Allahut e më lek të poshashem që i dërgon Allahu xhallahu xhallahura ne portuk me shpëndoj hyrën atëh e ai që është i skat dhe i af lezim të Kuranit është në shoqëtinë e ty në opton se ka Allahu xhallahu xhallahura e shpall do të thotë të deleguar të ti të njerëzve atëh Jo në kuptim të dërguar, por i deleguar së si një kërësat përshamu një shtetë, kur dëmë i pasë raporet mira me një shtetë tjetër, që farë bënë? Më njëre ndërtën marën diplomatike. Dhe shenja parë se po funksion marën diplomatike qëka është? Nëndërgimi i ambasadorit, apo dëndërtimi i ambasadës. Këtë janë të deleguar që manë raporet mira me shtetin. Në moment kur prishtën raportet me shtetetëve qëka bënë, e para qëka bënë, të reket mene ambasatoj të tani fillan të përshkallzot konflikti mes dyvene, pa fun. Andaj këta janë, do të atë të dheleguarit e Allahot, të dheleguarit e ti të njëzit, për me u përmjësu njëzë raportin me Allahon që levo ala, pa fun. Që ka që fa vleru, japa Allahu, ata që janë të shkath të aft në le, lezim të Koran, pa fun. E unë e ma të kaon të shkath e të aft në këtë hadith mahir, do të atë i, i, i aft le Quran, në lezim të Koran, nuk është ai që po ka të bërë me kuptimë me nësajera tira, përtonë që a ma ndërlidhe në ngusht me Koran, va ledhije të ta, ta, ta ufihisht, i ka, a që e lezan, ka i shkuin, ka i shkuin, ka i fjo, men zi e lezan, shtir, i vjen, ka thonë felehu e gjeran, i ka dy se vape, edhe ka se vape në lezimit, Por e ka se vopën e mundimit, se po hiq këtu lezu Kur'an. Se ka bash let, s'or gjuha e ti, s'është kuptu në këshkruat e ti, më nxjeli shkruën më shkruën, e lexon shkruën e parë, hajmë me dat haj, çama, atë mësoj këshkruën kata kadal, detë lezon një fjalë shumë kadal, dysh se hopi kopën. Dysh se hopi kopën. Edhe sapo leximit, edhe sapin e, e përpjekjes atë mundimit. A do shikoj, do thotë, çfarë mirësie jap Allahu xhellahu, kush përpjeket, kush munduhet më lezu Kur'an atë? A ne nuk e ka le të ka fshirë me thyj gjuhën, është një gjuhë këtej tjetër, në është atë të lexoni një një një një një ajete ka vështirë, megjithatë kjo përpjekje te Allahu xhallajish paguhet atë. Si e arrin dy sahabët me imamën atë? Përmes leximit të, përmes leximit të, për të Kur'anit atë. Gjithashtu, ë, të, të ndëruazë, diniu me lexim të Kur'anit i siguron vetës një mbrojtje të madh ditë ngjykimit atë. Shikon këtë botë Nëse ndonjëherë do të bëhet për shkakun, në çfë se ka një problem caktuar dhe ka mu u gjikuat, çka bën ai përmëruhet veten? Siguron një avokat fort, një mbrojtës, apo një mbrojtës fort, edhe mbrojtës sa si so më i fortë, më më kushtueshëm. Apo më më ma, më shumë shpenzim ka, ama nuk pritën me shpenzuar, sot ka mundësi për shkak se bëhet fjalë me mbrojtë. Nesër kur dalë gjyqtar. E naçi kemi dalë nesër te Allahu gjyqë, kemi thonë llogari për veprat ona. Këna mellonë lëgari për punë tona Këna mellonë lëgari për vepra tona Për jetën ton A këna angazhu në anaj Në i mbrajtës Që në mbronë të eka Allah Eta Allah së mund me konë gjithë kush mbrajtës Allah së pranan gjithë kanë Së mund shkondushti me që mbrajtës atjapa Së Allah së pranan Nësë Allah o thëtë Mëndë dhe në ledhijesh fe ujnë dhehu illa Illa bi idhni Kush, zaudet, so, mesús, si, dorekast, kush? ka mundsi më ndërmjetu te Allahu illa bi idni pas me izin e Zotit me ajkur ia ble se si e bjet kush te li me boshafat me ndermjetu te Allahu xhe lalahu. Një nga ata mbrojtësit kryesor që Allahu i pranon si ndërmjetësues, si i Allahu pranon si mbrojtës besimtar është kush? Lazimi Kur'an ta pun. Shikoj ka thot pejgamberi sallallahu alaihi salatu vasallam qe transmeton Ebu Mamet Al-Bahili radhiyallahu taala ne thot Sëmiëtë Rasul Allahi s.a. më jëkul, e kam dëgjum me qëta veç të mi, pegamberin të thonë apëton. Që ka kësë habë e thëtë, e kam dëgjum me veç të mi, pegamberin s.a. më të thonë, iqraë u l'Quran, fa innu jeti shafiqan jomil qiyama, le zani i Quran, nga saaj vjen dërmjetsuz dhe mbrajs për juve dhe të gjukimit apëton. Nëse kërën e di të tërë, endë dhe ma interesan se kaqë, ka thënë pegamber Via Kurani mbrojt për besimtarin dhe e udhëheq kët mbrojtje surja Bekra Al Imran afron. Wa huma tahajjani, dha ato dyja Bekra dhe Al Imran e mbrojnë pa epër kund besimtarëve. As Allah xhallahu te mundson që ai Kurani që ti e ke lexu, ai Kurani që ti e ke këndu, me u shndru nëse në mbrojtës. Allah e krijon. Allah xhallahu te formson, ai ka mundsi A e ke lezu Kuranin po, si kurse ka arnë haditha të natës e vorit. Besimtari kërë të vorosën varë, po e praktisin antarët e familisë, jetë i vetëmuar, në moment, i shfaqë një dritë e madhe, dhe i zjeruat varri, dhe i vjen një një një një një formë të bukur, e i thëtë, besimtari këti një një një, e i thëtë, kush jeti që, do të në këtë natë vetëmuar, në këtë praktisia, ma hieshove këtë natë, Un jam punë jo e mirë. Don këbo punë mira, Allah u at punë mirë ka formsua në formë njëri të bukur të mirë. Po edhe këtu do me njërin e keq. Andaj ajhika bu keq, Allah do na ruaj të ka vdeki pa penduar me zullomë me punë me punë mbrapshta. Çka ndodh ditën e gjykimit, ditën natën e vore dua ta përa gjykimit. I ngushtohet vori e rësohet ka pasën hadith që i vihet njëri i shëmtuar me erë i shëmtuar Po kush je ti kaq i xamtuar se kët nota kaq shtirma, më më më vështirësua, më ngarkoi kët nota më tepër. Thot, unë jam puna jote, çka çdo ke punë moti. Tash ta ka formzuar Allahu punën. Ndaj më po ç'u duket puna jote çka çu duket. Çqy e konte. Allahu na ruaj apo. Andaj Allah i formson punën tona çme i pa. Ajo që e e e bën punën tonë të bukur, të hijshme, të këndshme është lezimi i Kuranit. Athellahu Xhallahu Teala qet, لازم Kur'an që kemi pas këtë dunjë e formson Allahu Xhallahu Teala në formë caktuar, në një krijesë caktuar që dal para Allahu Xhallahu Teala dhe nuk lëshon kom deri çan xhenetapo. E polemizon Allahu në Zot. Unë e pengu, po kuj ka bójë një ditë, po në notën slesh me flight. Unë unë e pengojsha ai dizën Kur'an, ai ditën Kur'an të bront Sura Bakarat, bront Sura Al-Ibrah. Para më në pas si brojçi fjalë Allahu Xhallahu Teala. Si arrin Duke lezu Kur'an nga se vet ka thën pejgamberi alaihi salatu selam iqra'ul Kur'an lezoni Kur'an dhe mirëndëme lezim në le Kur'anin nga se ai do si të vijë mbrojës për juve do të ndërmjësojë as juaj ditën ditën gjykimit apo Gjithashtu të ndërozur ajo që është interesante në këtë drejtim gjithashtu ka të bëjë me ditën e gjykimit që ka të bëjë me vlerën e lezimit të Kur'anit Njërin që dënia lezon Kur'anin afërm mësoi të sot me lezu Kur'an edhe jep Allahu i mori edhe 20 vjet tëra 20 vjetë ledzën Kuran, ka pak, ka pak, ka pak, ka pak. Edhe mledhet një sasi e konsiderush me e ledzimit. Apo, dhe më honë, mledhen një sasi e, e, e kuës është penzua në një të Kuran, dhe përën. Thotë pejgamberi sallasem, ditë në gjykimit, ledzua si të Kuranit i thuet. A që ka ledzua Kuran, i thotë Allah gjallahu lë iqra, vartë tëki. Ledza, niso tas me të më ikra kema konta teqra fi dunya leza se kurse lezosh diunya dhe lezot dhe ngritu lezot dhe ngritu lezot dhe ngritu perno subhanallah krejka kurzu quran dunya allah jelleh ta muzam me dit ne gjykimit dhe sa po lezon ti po ngritesh xhenat po ngritesh fa inna manzilatak inda akhiri ayatin kunta taqraha qase pozita ju te xhenat es tek ajeti mëram që e konë të lezu apën. Nësa krezu për shambull, dheri sot ka dhona la ajet, krezu për shambull, e, Korani ka 6.600 nësa ajetët, e po, nëse i kebo për shambull 10 hatme i bian, gjerët e 6.000 ajeti i krezu apën. 10 hatme me i bo një jet, që në të kevullës janë kërëshëm, 10 hatme me i bo i bian, që i krezu afër 70.000 ajetët, e leza edhe ngretu. 70.000 jetë të ty lezu të ngritë, pa nështë sa është dërejgje ti që lezu të për mi lezu ma shumë, pa ma shumë, pa nështë sa është ngritja djënët, le, e besimtarët në gjennet, e dikoshtë ty e sa ko ka ndaltë me jypë, ka thënë pegamberi sallallahu sallem se im në fil gjennet i mi e të dërëgje. Në gjennet janë 100 dërëgje që Allah i ka pregadit veç për ata që sakrifikohene për pjekën rrug të Allahu, gjallë dhe gjallë, behne kulli deregjetejnë, me zdo dy deregjave, ma behne semai velardë, si kurse ka mesilët e të tukës, për nësa është, gjenit i madhë, ndaj, ngreto, leza e krauar teke, i krauar teke, leza dhe ngreto, leza dhe ngreto, ndaj, si kurse të kanë ngritë Allahu, gjallë ura me Koran, këtë dunja, nga se njëri u i ngritën dunja është, vëll melazim të timë kuptim të timë veprimet e kështu më radh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna llaha yerfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi aherin. Allah xhellah me kët libër ngri do njerz e do të jir patë që është i porul dhe i mposht. Ata që kanë raporte mira me Kur'anin, ata që punojnë me Kur'anin, ata që e lexojnë Kur'anin i ngrit Allah xhellahu ala. Ata që e mohojnë, patë shumë sa ata kamë impono edhe në dynjën e ahiret. Ata që e mohojnë kët libr, ata që e shkelbojnë kët libr, që refuzojnë ma digitalën me kët libr, padyshimse nuk ka më mundsua Allahu mundërit as në dynjën e lërëmën në ahiret afër. Andaj ngriten që dynja është respekti, nderi, e kënaqësia, lumturia e shumë mirë që Allahu t'i jap, ndërsa ngritën në, në ahiret është marrja pozicioneve të larta në xhenet që padyshim padyshim është një shpëtim i madh që Allahu xhellahu mundson besimtarëve dajta ndërroz të, të shumtë janë vlerët e leximit të Kuranit. Por ato që kemi secë drejtë nxjerrë ato sot janë ato pak li sot përzgjedhura që kanë të bëjnë me leximin e Kuranit. Një nga këto me 100, një nga këto lëme me 100 është e mjaftueshme për përmësimtarin që, që me vërtet i përkushtuan në leximin e Kuranit ton. Për këtë arsye, për shembull shumë të ashab të pejgamberit alayhis salam, do thotë ka qenë ka qenë ë uh, shaj identifikuese e tyre. Shajdi Diviku ju ka thënë leximi i shpërt i Kur'anit më mor fion Allah xhallahu ala dhe më dhe më lexuavën do Kur'an gasante ko beraqat ente ko rahmet ente komshir ente ko shpoblem e shum mirësitë të tjera që Zoti xhallahu ala i asil atij që e lexon Kur'anin, atij që e respekton Kur'anin, atij që punon me Kur'an e çdo mëradh me ato që kanë të bëjnë me Kur'anin. Normalisht çdo çdo përmirësim i raportit me Kur'anin ka vlerat vetë. Ne falem vetëm për vlerat e leximit të Kuranit, dorso vlera e meditimit të Kuranit është vlerë tjetër. Kjo është e mohabet me medituar Kuranin, me analizonin atë çka punon Allah xhallahu te. Kjo është edhe vlerë. Kjo është ekstra kësaj që po flasim ne në për taf. Në Allahun e bën ata që e lexojnë Kuranin, ata që kanë lidhje të mirë me Kuranin, Allah xhallahu te na, na, na, na ruajet me këtë Kuran këtu në botë, na udhëzoj me këtë Kuran në këtë botë na na na mbron nga çdo e keqen këtë botë do gjithashtu na bëj të ngritur në ahiret me Kur'an, na mundson të ti at ndërmjetësues për neve që të, nambron, të ala, na mbrojnë tek Allahu xhallahu ala e të na mundson që do të kemi nga banorët e xhenet të ngritur me drejjtë të larta si pasojë e leximit edhe raportëve të mira me Kur'an. Kaq që është për sot deri takimin me Zotin ju shpoblev, ju nderoft sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katir.